Net soos Kyns na 7, Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakel hier by ons by Net Radio SA Net Radio SA Program, die tyd op zondag aand Stem van hoop, ons wil graag een Stem van hoop wees Wereld bevind we om haar in baie moeilike tyde En ek kloe jy stem daarmee saam Ooral waar een mens luister en kyk daar een groe drama aan die gang Dan moet een mens nog ook door die oog van die skrif daarna kyk Om dit profeties te interpreteer Dat ons kan weet waar ons onszelf Godse kalender en op Godse oorloosie bevind En ons het op mekaar eindelijk bitter nodig mekaar te herinner Op mekaar te bemoedig Te bid. En hierdie is die rechte tyd, sondagavond, net so na 7 Wil ons graag stem van hoop vir jou wees Al voel dit, tal ek vir jou dat dit alles hoopeloos is Dit is nooit vir Christen hoopeloos nie Ons hoop is in God en hy is in beheer van sy skipping Hy is ook in beheer van jou lewe We graag allemaal groet, waar jy ook al is vanaand, of jy nou hier in Zuid-Afrika na ingeskakeld is, en of jy na ons luister van uit die ander land. Groet ek jou maar, oudergewoonte, eerstens in die rissiese taal, Privet, Zerafucha, in die Duitse taal, Guten Abend, en in Hebreeuw, Seon Shalom, wat beteken vrede. Grieks, Kalimera, Daar in die Arabische lande, salam alikum En dan sommer allemaal omtrend Hi, hallo hi En goeie naand van ons mense hier in Suid-Afrika Maar nou ja, daar is baie mense in ander lande wat ook Afrikaans verstaan So daarom waar jy jyself ook al mag bevind Jy is baie, baie welkom kop, jy kan lekker achter oor sit en dat ek jou voet een beetje oplig, haar losmaak en ontspan hier in ons teenwoordigheid. Het is altijd my belangrijk om vir mysie te sê, God is in beheer, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die skipper, wat uit die niks uit die ganse heelal in anslijn geroep het, het is een verantwoordelijke God, Hy het alles baie fijn, fijn, fijn, fijn beplan, hy is in beheer van alles. So mys die Bible mooi bestudeer, sal jy sê nou God alles haar fijn in orde hou, volgens sy raadsplan. Net soos hier die dag waarop jy jouself nou bevind, kenstaan is, Palmsondag, palm. Palmsondag Toekom Palmsondag Is die dag waarop Jezus Op Egel Jerusalem binne gerei het En die mense palmtakke afgebreek het En voor die donkie waarop Jezus gerei het Gegooi het, want die palmtakke is altyd Is symbool van vrede nog gewees Hy is die prins van vrede Jy sal nooit rechtig weet wat er vrede wat alle verstand te boven gaan beteken as jy nog nie die prins van vrede ontmoet het nie, as so jy hem ontmoet het rechtig waar ontmoeting met hom gehad het kom sy vrede in jou weesel en ervaar jy sy vrede. Vrede wat hy vir jou gee, gaan alle verstand te boven, en hy wil hy alle mens om daar die vrede van hom ervaar. So, palm, sondag, palm, sondag, vrede. Nou, as een mens die bybel bestudeer, oor hier die specifieke dag, dan moet die mens eindelijk daar in die boek Daniel rondblaai in die negende hoofdstuk, dan sal die mens nou sien hoe God daar van alles beplan. Die engel daar aan Daniel verskyn het, of Daniel dinge verduidelik het, het hy ook vir hom verduidelik wanneer Jezus as die geselfde so kom. En dit staan daar in die 26 ste vers van Daniel 9 en na die 62-7 talle het een gesalfde, sal een gesalfte uitgroei word. En in die 25 ste vers, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te behou tot op een gesalfte, een fors van die woord gesalfte beteken Messias, die woord Messias kom van die Hebreeuwse woord, werkwoord Masjag en dan Messias, die selfstandige naamwoord Jezus as die Messias wanneer hy sou kom en die engel het vir hom hier alles mooi uitgewer en as ek een die tyd het sal ek dit vir jou uitle dat jy kan sien Dit uitgewerk op 173,880 da, precies 173,880 da, van dat daar die bevel door koning Kores uitgegaan het dat Jerusalem herstel kon word, tot op die dag die Jezus op die donkie Jerusalem binne gereid het, was dan 173,880 da. En dit was precies op die tiende van die maand, Nisan. En dit stem oor een met ons kalender, omdat ons kalenders kalender, die neerwitse kalender, stem met mekaar oor een Ander woorde wat gebruik word, ander name van die maand, hulle val ook nie precies op die sêle nie. Dit is die tiende van die maand, Nisan. En dit kom ooreen met die 6e april, dit is interessante datum. Die van ons wat hier in die ouwer dag school gegaan het hier in Zuid-Afrika voor die 1994 verkiesing toe die regime verander het, het ons nog in die geschiedenis geleer van Jan van Riebeek. Weet nie hoeveel kinders vandag nog weet van Jan van Riebeek nie? En wanneer hy aan die kaap aangekom het, dit was 6 april 1652 Dit is die dag, die 6 april, dat Jezus op die donkie Jerusalem binnengeruid het En die mens die palmtakke geswaaid het en voor die donkie gegooid het So dat Jezus oor die, die palmtakke geruid het en ook die kleer wat hy neergegooid het en Jezus dan as die Messias verwelkom het. Palmsondag, Palmsondag, hoop dat het vir jou ook daar die besonderste betekenis zal hee, dat God werkelijk waar alles mooi haar fijn beplan en Geheim moet ek ook vir jou somal wil vertel, God wil nie, hy mens moet in die duisternis wees, nie weet, die Jezus geboore is, Bethlehem, was daar mense wat geweet het, die wijse manne wat ons het so vertaal, wijse manne van die oost, hy het geweet, daar was een ster in die hemel, daar was een teken, God wil nie, hy mens moet, in die duisternis wees die Proveet het ook gesê, hy zou in Bethlehem gebore word. Daarom weet ons, God is in totale beheer van die geschiedenis, soos wat het verloop, so dat ek en jy maar volle vertrouwe in hom kan hee. Volle, totale vertrouwe. Ek hoop dat hy een meer waardering het, vir dan hierdie begrip van palm sondag en nou moet ons ook verstaan, het kom nie altyd precies oor een met die 6de april nie omdat ons kalender nie die sel te werk as die joodse kalender nie, daarom sal jy sien dat wissel maar dat het betek hier op die 6de die op die 7de, op die 8de, die 9de soos jy vandag is Die mens moet het maar verstaan. Grip hy daarvoor. Anders kan hy helemaal die mekaar hoorde. Gaan hy in hierdie datums dan nie vir jou iets beteken hee. En dan verloor een mens baie van die inhoud daarvan. Want die gedachte is dat jy God moet vertrouw. As rede dat jy hom moet vertrouw. Hy is in beheer van alles. Hy sê alles vooruit dus hoekom die, die, die woord daar is, en hoe kom die woord verkondig moet word, want die Heere wil nie, he, dat die groot, groot dag wat gaan aanbreek, wanneer Jezus kom, dat daar die dag ons skielik sal oorval nie, maar dat ons gereed sal wees, en ons weet, Jezus het verhalen verteld, so dat ons kan verstaan, dat jy gereed moet wees, hy tekens, voorspel die disciples al hem gevraag dat hy maar dat hulle moest weet ingelig wees ander gaan daar die groot groot dag wees dit sal die grootste dag in die geskieding van die ganse mensdom wees daar die dag wanneer Jezus die kerk kom haal en ons wat deel van die kerk is Jezus tegemoed sal gaan in die lucht, so dat ons dan ewig en voor altijd saam met hom sal wees. En dit begon met hier die vrede, die vrede om die vrede fors, die prins van vrede, om hom te ontmoet. As jy nog nie ontmoet het, nie? Dan hoop ek dat die Heere vir jou die geleentheid sal geen eind Iemand oor jou weg sal stuur So dat jy Kan hoor Dat iemand jou na Jezus Die vrede vorst, Die prins van vrede sal kan laai Dit is nie so makklik Vandaag In die tyd waar ons leef Om met iemand so gesprek te voede Want die mens is so verlicht Die mens het so Verander Die mens het soveel ideeën, soveel filosofieën wat aangehang word. Alles oor God en oor die Bijbel is al weggerudde neer, en daarom sal het een moeilike taak wees, maar, hou goeie moet wanneer die Heilige Geest saam met jou is, dan doen hy daar die werk wat hy nog al die jare en al die jare doen, en dit om mense te oortuig van sonde aan gerechtigheid, en van oordeel en hy is die parakleed die woord wil ek net van jou verduidelik kom van die Grieks para en kaleos wat beteken om te roep tot langs jou, die heilige gees God die heilige gees is geroep om langs ek en jou te staan en te stap, waar ons ook al mag beweeg sy met ons, ons is nooit as leen en nee. daarom is hy soos die skade wee, aan jou rechteran en hy oortuig, ek en jy kan maar net getuig, ons kan nie mense oortuig nie, ons nie te, te doen nie, ek kan ook nie vanavond vir jou oortuig nie, kan maar net getuig, kan maar net vir jou vertel God sel werk binnen in ons, dis die wonder van hierdie saak, as jy hierdie tyd kan uitkoop. Baie bly wees as jy hierdie tyd kan uitkoop. Sal baie bly wees as ek weet wie na my luister. As jy dit dag wil doen, sal ek dit waardeer. As jy net vir my hallo sê, daar twee manieren om dit te doen. Eerste, makkelijkste manier is om van my cellfoon nummer gebruik te maak en dan my whatsapp vir my te stuur. En het is die allo, dan weet ek dat jy luister Maar dat is ook Een ander manier En dit is om op Facebook Maar net te zoek Na ons Blad Ons webblad hier Waar een kletskamer is By www.netradiosa.co.za En as jy dan op daar die Naam, haar die woord klik Dan sal jy toegang krij om te luister En dan kan jy hulle sê dan weet ek, dan sê ek jou gesig En as jy dan praat Net sê hulle, dan weet ek kan ek jou sommer groot Want ek denk nou miskien Ek sê nie naam hiervan My sissy Klinkie Eilers Moelman Jy wil waarschijnlijk luister sê En sy luister sê na man Piet Moelman en sê Bye bye, welkom vir jylle twee is altyd wonderlik lekker om te weet met wie jy praat het, maar nou weet ek alle mense op radiostasies weet nie met wie jy praat en die praat maar net, en daar is nou nie veel mense wat inskakel en nou met die persoon wat bezig is om uit te saai om te praat nie, maar vir my hier op die internet radio is het rechtig belangrik om te weet, eh, omdat ek graag een persoonlijke verhouding met jou wil opbouw, En dis mos lekker, dis mos aangenaam om te weet iemand specifiek luister En jy praat nou met die aardie persoon Vooral as jy predikant is Dan is jy so gewoond aan die feit die jou mense sit voor jy in die banke Jy sien allemaal sy gezigte, jy praat met hulle En hier met die radio, internet Dan praat jy met alle mense op jy recht oor die aarde Dit moontlik Om tegelijkertijd met alle mense reg oor die aarde te praat En probleem gaan natuurlijk oor die tyd zones waarin ons val Maar dit bly nog altyd prakties moendlik Voor iemand, as hulle nou nou weet Dat daar een uitsending op die radio is, op die internet Ek weet van mense in Amerika wat moet daar die mense is omtrend Soe 8 uur, 8, 9, 10 uur achter ons tyd En, en dit verskil geweldig. So, toe ek in die begin, begin uitsaai het in die ochend, ere dienste, dan was daar ook mense in Amerika wat luister, moes vroeg vroeg in die ochend, baie vroeg in die ochend, moes hulle opstel om te luister, maar het was vir hulle voorrecht, om te kan luister na die woord van God en die verkondiging daarvan in die Afrikaanse taal. So, jy kan alle mense uitnooi, Jy kan, dit maak nou die saak waar die mense is nie, as jy contact het met iemand ennige plek in die wereld, dan kan jy vir het die mense hierdie inlichting geer. En hulle kan inskakel, en so baie makklik om in te skakel, en het is het en luister op jou cellfoon, jou slimfoon, met een tablet, of met een skootrekenaar, of met een gewone rekenaar, In die wonderlijke nieuws wat een mens mee werk is statistieke dat daar 2 biljoen mense op aarde in besit is van slimfone So, dis moendlik dan, dis prakties moendlik Dat 2 biljoen mense bereik kan word op hierdie internetradio So as jy weet van iemand, doen daar die persoon een gans, miskien een familielid, een vriend vriendin kennis iemand wat jy van weet herens op die aarde en alle kan inskakel vooral as jy die tydzone in acht neem en jy kyk hier reg op in Afrika boe Noord-Afrika dwarsdeer kyk in die richting dan van uh, sê nou maar Europa en dit wat alles binnen in hierdie tydzone val enige persoon, enige meest van hulle is dit dan baie makklik om in te skakel en deel te wees, deel te vorm. Ek sal ook graag vra antwoord, enerslijds, anderslijds, as daar gebedsversoeke is, dan bid ons, sy gaan juist vanavond bid, sy gaan bid vir ons mense hier in Zuid-Afrika, ons gaan bid vir mense wat in oorlog en is self bevind soos in Irak, is gebid vereen, want ons weet, daar is nog gedeeltes in ons land, waar daar droogte is, en ook mense wat geliefd is aan die dood afgestaan het, Ach, en baie ander dinge, daar is miskien mense van wie jy weet wat gebed nodig het, mense wat siek is, mense in hospitale en soeweer, En ons sal graag saam jou die Heere vertrouw in gebed en saam boed. Maar jy gaan nou die, die hele tijd na my stem luister nie, gelukkig nie. Ons ook my syk het ek het, waarna jy kan luister. En ons gaan luister na Graham Kendrick's Shine, Jesus Shine. out of this you never bring us down no that display your lightness ever changing from glory to glory you Herinner jou dat jy ingeskakel is by Net Radio SA en die program hierdie tyd op een zondag aand is Stem van Hoop, ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Ayrini in Pretoria, Zuid-Afrika, Ayrini, stad van vrede Ayrini is so'n grieks gewoord, wat beteken vrede is baie lekker om te weet dat jy woon in een plek met die naam van vrede. En nou weet ek, daar in die vrystaat is ook een dorpje, met die naam van vrede. Maar jy alweer eens, jy is baie welkom oor. En ons wil graag dink vanhand aan mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, mense wat vandag by een begrafnis teenwoordig was of dat ek by een ziekbed moest gestaan het en sien hoe dat iemand afsterf ek het ook verneem gister van die afsterwe van iemand met die naam van Koronai Lievenberg dit is mense wat ek leer ken het by vorige radiostasie waar ek uitgestaan het en die Vrou Kornay het vir ochend, die vir ochend, die gister ochend, nul een uur, dit was hier een uur in die ochend, het sy die tydelike met die eeuwige verwissel en ons dank aan hulle as gesin en ons gebede is dat die Heere vir hulle sal vertroes en sal bemoedig in hier die tyd, Ek ook aan haar soon en ook aan haar man en aan haar familie Elk een van hulle wat die dood moet verwerk so kom ons buig net ons hoofd aan een burding en ons bitte ook in die algemeen vir wat miskien vandag iemand aan die dood moest afstaan Vader, sê so vir die my dankie dat ons so dier die woord kan lees en sien hoe dat jy ook by die begraafnis gestaan het van een man wat gesterf het, Lazarus en hoe jy daad die persoon dat jy dood uit opgewek het en die prachtige wonderlijke woorde dat jy gesê het, as iemand in my glo kan hy nooit sterf in die Heren, dat ons vir mense daar die wonderlijke hoopvolle woorde sal kan oordra en sê, as die geliefde die Jezus angeneem het as verlosser en zaligmaker, dan kan daar die persoon eindelijk nooit sterf nie. Dus het is maar net een oorbeweeg vanuit die tydelike naar die eeuwige wonderlijke vertrouwestende gedagtes. Nie dat ons nie ook tranen stort, want het ons hardseer is nie, maar ons ween nie soos hulle wat geen hoop het nie. Het gaan maar net oor die feit dat een mens oor iemand nou hier op die aarde nie weer gaan sien nie, en jy kan nie daar gaan kuier wat die persoon nie, en dit maak een mens dan hardseer. So ons vraag vader dat u daar die persoene Almal van hulle wat iemand aan die dood afgestaan het vandag Of by een graf gestaan het Dat jylle sal vertroes Jylle trane van hulle oog sal afgeef Want dis maar net u heren wat dit kan doen Ons mense kan probeer Ons kan mense probeer vertroes Ons kan iemand vertroes om die skouwers vasthou, iemand een drukkie gee, iemand te woord van bemoediging, fluister iemand sy oog kyk, dat daar die persoon kan sien, dat jy omgee. Ons kan een klampiek die doen, maar jyre, is net jyself, wat mense rechtig kan vertroes. En dit is ons gebed genaand dat die mense, wat vertroos moet word, wat die vorm daarvan ook al mag wees, dat jy hulle sal vertroos. En ons dankie daarvoor in Jezus naam. Nou, vandag het ek ook met iemand gepraat, daar in Arabie woon, daar in die Arabiese land, wat in baie van ons weet, daar is van ons mense wat, na Arabie toe gaan voor al Dubai, Abu Dhabi en daar gaan werk om een inkomste te verdien en so het ek gedag met een vriendin daar, Tania, gepraat en sy het een vraag gehad oor die sabbadag, want hulle daar in die Arabiese wereld kan nou nie kerk hou soos wat ons dit doen op besondig nie hulle dag wat speciaal uit uitgesit is vir dan godsdienst oefening is a vrijdag en toe wou sy nou weet nou, hoe moet mys dit verstaan wat een dag is het nou eindelijk die sabbadag, nou die woord sabbad het twee betekenis die een is 7 die woord in die hebreeu sabbad en dit beteken ook rus so het is, oom behalwe die feit dat nou die 7e dag is, moet het ook een rustdag wees. En nou is daar ongelukkig so door die wereld in, is daar alweerlande soorten van argumente op wat die dag dit nou moet val, die dag die sabbat gevier moet word, so daar is mense, wat op vrijdag, soos wat ek nou vir jy gesê het het, vier, as jy in Israel komt, dan sal jy ook sien die sabbadag val op een vrijdag begin wanneer die son sak op een vrijdag. Totdat die son weer sak op een saderdag, dis die sabbaddag in Israël. Hy interessant hoe hulle alles stop en niks doen nie. Jy kan by voorbeeld nie eers die knoppie in een huisbak druk, want die huisbakke word vir die sabbat dan so gereguleer dat hulle op elke vloer stop of jy nou met die huisbak opgaan en of jy nou afkom hy stop op elke vloer want jy mag nie die knoppie druk nie want die knoppie is dan nou werk en jy mag nie werk nie en dis nou hoe dit geinterpreteer word dier die rabbis, die rabbijnse geschrifte dat is ges in die talmoed En ek bestoe vir die dame Verduidig hoe Jezus dit sien Hiervan uit Matthäus hoofdstuk 12 Die opskrif hier in Matthäus hoofdstuk 12 En ek lees hier uit die ou vertaling Die ou Afrikaanse vertaling Die 1933 53 vertaling Dit sê as volg Die opskrif is Jezus is Heere van die sabbat en in daar die tyd het Jezus op die sabbat dier die gesaai dus geloop en sy disciples het honger geword en aare begin plik en eet nou wat hulle gedoen het is die aare het hulle nou geplik en dan het hulle dit so in die hande gesit en gevruif, totdat al die saadkorrelkies nou uitgeval het, en dan het hulle die saadkorrels nou geëet. Nou, hy sê, dit deel van oes, en in die moet word, dit beschrijf as werk wat die nie mag doen, op die sabbadag geneem. Maar toe die fariseers dit sê, Toe sê hulle nou vir hom, dis vir Jezus Kijk, die disciples doen wat die oorlog is om op die sabbat te doen nie Maar hy sê vir hulle Het jy alleen gelees dat David, wat hy gedoen het nie Toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het Toe hy in die huis van God gegaan, en dit is nou die tempel En die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloofd was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Sien jy Jesus' argument, dat nou hier met hulle voor is, waai diepsinnig, ek sal dit seker dalk ook weer op 'n ander stadium vir jou moet verduidelik en verklaar, wat die diepere betekenis hiervan is, maar die oppervlakkige betekenis is dit, was nou sabadag, en sy disciples eet nou die aarde wat hulle dan eers uitgevryf het en dis nou werk wat hulle gedoen het, en dat jy dit nou nie moest doen nie, en toe het Jezus nou gesê, maar kan jy daar nie aan nou die vir David onthou nie, hy het goed gedoen wat mys nie mag doen nie, hy het daar by die tempel aangegaan en van die toonbroede geëet, en nou die toonbroede is daar nie heilige gedeeld, het is net priesters wat daar kon ingaan, en David het het gedoen, hy sê of het julle nie in die wet gelees dat die priesters wat op die sabbat in die tempel die sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Ek sê vir julle, een wat groter as die tempel is, is hier. Maar as julle geweet het wat het beteken, ek wil baremhartigheid hee en nie overhandel nie, so julle die onskuldig is nie veroordeel het nie, want die soon van die mens is Heere ook van die Sabbat. Nou, die betekenis hiervan, dat Jezus die Heere van die Sabbat is, beteken dat ons moet verstaan, dat die Sabbatdag is die daar, dat ons die Sabbatdag moet dien nie. Maar die Sabbatdag moet ons dien. En as mys daar die begrip nie recht verstaan, nie, dan gaan jy doen wat baie mense hier ook in Zuid-Afrika voor baie jare gedoen het, dat jy op die sabbadag nou niks mag doen nie, uh, jy mag nie naaldwerk doen nie, jy, van die provinsie waar wat ons hier gehad het, was selfs die swembad op ons kondag, was toe jy mag kon glad nie daar aangaan nie, kon nie swem nie, en so meer nie, dit is oor so'n snakse eng opvatting en beskouwing, wat eindelijk maar eindelijk een on onbibels soort van is, want God het die sabbadag vir ons gegeen, hy het ons nie vir die sabbadag gegeen nie, die sabbad is daarom ons te dien, daarom het Jezus ook op die stadium geste, in, in hier die verband, nou wat maak jy nou, is daar een kalfus wat in die put valt, op die sabbadag, gaan jy nou maar los dat hy doodgaan, Of gaan jy om uithaal? Oor die goeie dade wat hy nou op die sabbat gedoen het, Toen mense genees het, En hy ook daar oor aangevat is, Snaakse is een soort eng siening. Mense, die sabbadag is daar vir ek en jy, Teken nie, ek en jy mag niks doen nie, Soos daar in, in Jerusalem, So ek sê, as jy daar kom, Wanneer dit, Ontrend er die by 6 heerse kant is, Wanneer die zon ondergaan, dan sien jy al die jode verdwijn, jy sien hulle glad nie meer nie. Binnen in hulle huise moes hulle dan ook al die stoel onder die tafel uitgetrek het, so as hulle gaan ansit om te eet, dat hulle nie die stoel vat en onttrek, want dis werk, jy kan nie, mag dit nie doen nie, dis verskrikkelike klomp van hierdie reels wat nagekom het word, soos ook onder andere, dat as jy een jas byvoorbeeld gehad het, en jy het nou gestap, en dit was nou kout, en jy het die jas hoe later kree, waarom nou die jas uittrek, dan mag jy nie die jas oor jou arm gooi nie, want dan draai jy nou die, die jas, en dan betekent dit nou dat jy werk doen, ach, mense, dit is allerhande fijn, solke detail, dingetjes wat belachelik later is, in plaas van om dan te sien hoe dat die here die sabbe dag vir ons gegee het so dat ons kan rust na mense want rust beteken om rustig te wees teken nou nie dat jy niks doen nie maar om rustig te wees en jou tyd en jou aandig aan God te gee dis een dag waarop een mens kan Dink aan God, want die rest van die dag is jy bezig om jou werk En jy moet aandag gee aan al die dinge Maar jy op een saberdag kan jy rustig sit En jy kan mediteer oor God Dink aan hom, dink aan die woord Dink aan die eeuwigheid En al die dinge wat daarmee gepaard gaan Die weg van zaligheid, hoe jy dit aan iemand kan verduidelik Sê nou maar, jy krij die geleentheid om met iemand te praat, daar die geleentheid doen om nou voor, uit die gesprek, uit die gesituasie wat ontstaan, en jy iemand sou kon leie na die Heer Jezus toe, hoe sou jy dit doen? Waar in die skrifte sal jy begin? Wat sal jy begin sê? Dis al die dinge waar oor mens kan sit en denk en mediteer, Oor hoe die weg van zaligheid in mekaar steek Waar begin dit alles? Ek kan onthou, ek het een met iemand sit en praat Oor die weg van zaligheid En die persoon het my nou die hele nacht bezig hou Met allerhande vraag En toe die son die ochend opkom En die persoon begin weer die hele gesprek van af met al die goed wat ek al kreeks kla verduidelik het het hoed ek nou vir die persoon gesê nie wat ek nou ga nou nie verder aan die gesprek deelneem nie want ons hart loop nou in allerhande cirkels waarom nou, ek ga nou nie weer van vooraf begin daar die dag het ek besluit ek loop nie met mense in cirkels nie As iemand geïnteresseerd is en hy sit en luister aandachtig en is nie daar een uh, geest van vijandigheid en om te vecht nie, dan sal ek met jou praat, dan sal ek die hele nacht praat die hele volgende dag word. Maar om nou in cirkels rond te beweeg en te beteken eindelijk niks, want aan die einde van die dag is dit die gees van die Heere wat die mens oortuig. Ek en jy self, kan die mense oortuig nie. Dit is net nie moendlik nie. Dit is die werk wat die gees van die Heere doen. Hy oortuig ons van sonde en gerechtigheid en van oordeel. Misschien moet ek net die drie woorde veel verduidelik. Die woord sonde... Uh, denk ek, verstaan baie mense verkeerd, asof dit een reel, een klomp reels is wat nagekommend word jy mag nie dit en jy mag nie so maak nie die woord zonde in die Greeks en in die Hebrews beteken om jou doel te mis die woord gata in die Hebrews, kom maar gaan kyk beteken om jou doel te mis, as jy nou na iets gegooi het met die klip en jy die ding waarna jy gegooi het, misgegooi, dan het jy gesondig, en die persoon wat daar by die skyf gestaan het, sê so destijds waar hulle nou gegooi het, met die klip na teken, gesê jy het so twee, sê nou maar een meter vervoed, het jy links gesondig, of rechts gesondig, of te ver, of te kort, het is om jy doel te mis, en het is altyd die woord, is om jou doel te mis, so wat het beteken. En die mens bedink wat jou doel is, jou doel is om Jezus Christus as verlosser en zaligmaker te ontmoet, want in hom is die zaligheid, daar is geen ander naam gegeen, waar door die mens gered kan word nie, as die naam Jezus Christus nie. En as die mens hom nie aanvaar het nie, dan het jy jou doel gemis. Want Godse doel met jou is dat jy nie dat jy moet verlore gaan. nie. die woord sê, so lief het God die wereld, dat hy sy enige gebore sien gegeet. So het elk teen wat in hom gloe, nie verlore mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan hee. So Godse doel is dat jy sy sien Jezus sal aanvaar. So dat jy nie verloore kan gaan hee, maar die eeuwige lewe kan hee. So as jy die eeuwige lewe mis en verloore gaan, dan het jy jou doel gemis. En dis net God die Heilige Gees wat jou kan verduig. Van sonde, gerechtigheid, die woord gerechtigheid beteken Godse wil. Ek het nou net so pas jou Godse wil uitgespreek, daaruit gesprek. Die gedeelte van Johannes 3 vers 16 Want so lief het God die wereld gehad Nee, dit is waar dit alles gaan So lief het God die wereld Dat hy sy enige boore sien gegeet So dat elk een wat in hom glo nie verloore mag gaan he Maar die eeuwige lewe kan hee, dit is die wil van God, want God wil nie hee, dat enig iemand verloore moet gaan hee dit is die ding om verloore te gaan, mense jy nou vanavond na my ding, en na my luister is jy heel waarschijnlijk nie iemand wat verloore gaan hee maar denk aan al die miljoene en miljoene en biljoene mense op die aarde wat verloore gaan En ons het die geleentheid om mense te kan waarschip Al doen jy dit dan nie fysisk self nie Dan het jy die geleentheid om vir iemand te sê Dat hy kan inskakel op hierdie radio By net radio is Jy kan vir hom sê op ochend Sondag is daar een eredienst Ek kan vir sê in die avond om 7 uur is daar een tyd Van gebed en oordenking kan vir die persoon sê, op een, din, op een woensdag 7 uur, alle Suid-Afrikaanse tyd, dan kan jy luister na Israel van die Bijbel bijvoorbeeld, waar ek meer breedvoerig met die praat oor Israel en oor die Bijbel. Nou, dit is baie breed onderwerp en is vir my altyd lekker om daar tydens daar die geleentheid met jy te praat oor Israel enersuids, So dat as jy dit nog nie besoek het nie, is er al nie dat, dat jy dag sal inspireer om daarin te gaan, of die bybel en onderwerpe en oor God en oor sy wil en oor die bybel in die algemeen waar die bybel vandaan kom. Ach mens, dit is so baie dinge waar jy iemand kan uitnooi om te kom luister, dit is jou bijdra, kan jy maar nie denk, as jy eendag by Jezus gaan staan by die oordeel en hy vir jou weis die mense wat gered is as gevolg van iets wat jy gedoen het, wat jy gesê het een voorbeeld wat jy gestel het een getuienis wat jy gelever het, iemand uitgenoe het om te kom luister sal dit nie wonderlik wees nie, want die kan daarvan is mense wat verloor gaan mense vir wie ons nooit gewaarske het nie, ek sê nou nie ons met alle mense waarske nie, want, skry nie altyd so geleentheid nie, maar as jy die geleentheid het, om iemand na Jezus toe te leid, kan ek jou vanavond vra, het jy al iemand na Jezus toe geluid, of was dit nou in een kort gesprek, of in een gebed saam met iemand, of in lang verhouding met of mens, of vrienden, of familielede, en jy het eindelijk daar die persoon kon leie na die prins van vrede. Dit is die, die wonderlikste gedachte om net om aan te dink. Want onthou, as iemand verloren gaan, is hy verewig verloren. Een mens het nooit weer een tyd een kans nie. Die bybels en mens is bestemd om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Ek het een dag, het ek een vriend van my, wat saam met my in die school was, ek gaan hy nie sy naam nou noem nie, het ek omweer raak geloop, so, sê na nou maar so, 15 jaar nadat ek hom naas gesied het in die school, ekie met hom gepraat het oor God en oor die eeuwigheid, sê hy vir my, gelukkig het hy een filosofie dat die mens weer gebore gaan word hier op die aarde. Hy gloe in re-incarnatie. Dat as hy dit die eerste keer nie gemaakt het nie, dan gaan jy weer gebore word hier op die aarde en jy gaan weer een kans en een geleentheid kry Om die Heer Jezus aan te neem Sê ek vir hom Is ongelukkig nie waar nie Bijbel sê die mens is bestem Om eenmaal te sterf Eenmaal te sterf En daarna die oordeel Nou ja, hy was dan nie baie Beindrukt nie, want dit het om Rustig gemaakt dat hy so kon denk oor die feit dat as hy nou hierdie keer dit nie gaan maak nie, dat hy dit volgende keer in een ander lewe, dat hy dit dan nou sal maak. Maar nou ja, mense, soos wat jy weet, as jy christen is, dis nie, nie hoe dit werk nie. Jy slus, daar is baie mense, miljoene, biljoene mense wat verloore gaan en as jy verloor gaan, verewig verloor. Kom ons denk aan mense wat in Irak hulle self bevind, harde oorlog is, mense, moeilike tyde vir daardie mense. Ons bid vir hulle vader, ons bid specifiek vanavond vir mense daar in Irak, mense wat elke nou en dan bomme hoor, machinegeweer hoor, en geliefdes aan die dood moet afstaan, en een vrees moet leven elke dag. Ons wil vraan dat in die groot genade en warmhartigheid die vrede sal bring, ook in daar die land. Ons ken nie die omstandighere precies nie, ons weet nie, rechtig precies waarom, daar oorlig ons nie, ons hoort, allerhande theorie, en ons gebed is, Vader, u wat alles weet, jy alles ken, jy die lotgevalle van mense en van volke bestem, dat jy sal ontferm oor daar die mense, wat al so lang, as ek recht verstaan omtrent 7 jaar, in een burgeroorlog vastgevang is, en waar daar honderde duisende, 400 duisende omtrent mense, daar al gesterf het, En ons vraag, Heere, dat jy sal ontferm oor hulle. Denk aan klein kinderkies, dan kan vrouwens, maar ons denk ook aan mans, want ons is allemaal mense, wat uitgelever kan wees ons like omstandigheer. Hoe wonderlik is dit vir ons, dat ons nie nou in een staat van oorlog ons self bevind nie. Hoe lang dit so gaan wees, weet ons nie. Maar Vader, Daarom, omdat ons vir hulle kan bid, wil ons vra, dat die ook vir hulle dan daar die voorrecht sal skenk van vrede. Ek het nog muziek hier en soms het ek hier vinger probleme om die muziek vir jou te speel en ek gaan nou probeer om vir jou een van die snitte wat ek saam het, daarna kan luister. Uh, months for Jesus what for us can sing now is the time to worship come on us, listen my die gekom om dan ook jou weer sjal om te sê, mooi aand verder van jou wat geluister het, my dankie ook aan ook uh, Oukamp wat geluister het, elk een van jullie volgende keer laat weet van my dat jy luister so dat ek jy geleend kan hee om jou goeie aan te sê, man nou ja, sjal om dan hier van my kant af en een mooi aand vir jou verder